З усіх міст імперії пані матка стійко не любила, крім Петербурга, Москву, ще й Київ. Ну, Петербург, у якому Микола в 19 років першу зиму проходив у літній шинелі, ну, Москву, що його забрала, зрозуміло. Дивувалася їй улюблениця найменше Лизавета. А Київ при чим матусю? Так, відьмацький же той Київ, Лизавето. В першу чергу дувалася пані матка, що така проста істина кому ще не очевидна. Там, що не спідниться, то чарівниця, а собаку палицю кинеш, то відьму попадеш. А серед перекупок на базарі, що Микола казав, кожна друга з їхнього кодла. Про лису гору вже й не згадує. Кишма там кишать лихі басаврючки. Затято осіняла себе хрестами. пек, Хрещеній людині треба туди і не потикатися зась. «То завіщо його любити Київ той?» Знаменита пісня Дмитра Луценка «Як тебе не любити Києва мій» з'явиться не через 130 літ по тому, як уже відьом доведеться записувати до Червоної книги. «Ноги моєї у тому відьмацькому граді не буде!» Єлизавета хотіла було зауважити, чи варто брати, за приклад, такий далекий одних Київ, як Басаврючок? І поближче повно, хоча у них теж у сорочинцях їх багато. Хоча ж та Солоха. Брат писав у повісті «Ніч перед Різдвом», що вона справді відьма. Та про те, що кизя Колупенків-парубок бачив у неї заду хвіст, не більший забабське веретено. Що вона ще поза той четвер чорною кішкою перебігла дорогу, що до попаді якось прибігла свиня, заспівала півнем, нап'яла на голову шапку отця кінтрата і побігла назад. Хотіла було нагадати, я вчасно згадала, що до не негоже своїй панімаці перечити і вчити її, а тому промовчала, тільки побіткалась на бідних киян, як і, мовляв, жити під відьмаками. Задавши сина, пані матка шпетила Київ ще завдятіше. І Микольцю, хто забрав вони, київські відьми, бодай їм. Пані матка була твердо переконана, що сина її такий справді забрали київські відьми у році 1852-му, бо не міг він так рано померти. А тому в неї були свої претензії – і рахунки до відьмацького Києва. І тому вона мусить, і хай, і каміння з неба падатиме, в Київ їхати. Щоправда, люди у Київ напрощу їдуть, і йдуть, а вона до лихих басаврючок на поклін. «Прости, Господи, і помилуй м'я грішну!» Осіняла себе хрестами, бо їхати мала з безвиході. І так би її і калачем не заманили до того Києва. То ще і ще зважувала задумане. Недобре діло для християнки. Та що вже тепер? Заради сина. А заради нього вона і в пекло піде. Смутна і невесела ходила по всій хаті. Продивши ось від себе і зачинивши двері. Конотопська відьма Явдоха Зубиха. Після прочуханки. Що й дали край ставка при всій громаді зачеклування. Хто ж то був у неї тоді, Як усяк її цурався, бачивши, Що вона є природжена відьма, Бо і у воді з каменюками не тоне, І дощі з неба краде, І мару на людей насила. Еге Егеш, відьму треба шукати, Їй, бо відьму, геманську черівницю, Бо тільки вона і пособить мені. Балакала сама собою собой пониматка, книгу. То были малороссийские повести, Рассказываемые грецком основьяненком. Книга вторая, Москва, Типография Лазаревых, Института восточных языков, Издание Андрея Глазунова, 1839 год. У сей Вже вельмы затріпані, Відчасного користування, Треба посварити нарешті кылыну, і чи яку моду взяла книгами глечики зі сметаною накривати, а вкотре перечитувала конотопську відьму. «Еге ж!»